Artigos originais A educação contemporânea diante dos determinismos econômicos Autora, Iáscara Michele Neves Koga Professora adjunta da Universidade Federal do Pampa Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Autor, Evandro Ricardo Guidani Docente da Universidade Federal do Pampa Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Resumo. Este artigo busca construir uma reflexão em torno dos desafios contemporâneos da educação brasileira face aos determinismos econômicos. A delimitação temporal deste texto se dá mais precisamente a partir da década de 1980, com o capitalismo que assumiu uma configuração neoliberal mais agressiva e tirânica interferindo diretamente nas determinações educacionais. Num primeiro momento, o texto aborda o contexto internacional dessa relação. Demonstra que as mutações do sistema econômico capitalista fazem surgir novos conceitos e temas que se tornam um senso comum na linguagem dos organismos multilaterais. Linguagem esta que se torna hegemônica por meio de alguns conceitos tais como, globalização, estado mínimo, reengenharia, reestruturação produtiva, sociedade pós-industrial, sociedade pós-classista, sociedade do conhecimento, qualidade total, empregabilidade, entre outras. Os organismos multilaterais como a Unesco, por exemplo, traduzem as determinações desse contexto mercantil internacional para as políticas educacionais brasileiras e suas relações com a docência e a meritocracia, configurando uma responsabilização individual para o sucesso ou fracasso das demandas educacionais. Os resultados da pesquisa demonstram que muitos conceitos e concepções de homem e de sociedade são construídos no campo econômico e posteriormente impostos e legitimados no campo educacional. A lógica neoliberal e globalizada que perpassa todos os níveis de educação promove uma prática pedagógica não mais baseada em conteúdos fechados, mas sim na flexibilidade nas competências solicitadas pelo sistema econômico. Palavras-chave, educação, neoliberalismo, determinações econômicas.